Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина друга Розділ одинадцятий Допит Рід Я прокинувся набагато раніше за дружину Здерев'янілий, зболілий Тіло нило після неспокійної ночі на підлозі Я, хоч і сперечався із самим собою Невтомно доводив, що вона сама захотіла страждати у ванні. Так і не зміг залізти в ліжко. Вона ж травмована. Вона ж може прокинутися серед ночі й передумати. Ні. Я запропонував їй ліжко. Ліжко належало їй. Я пошкодував про своє лицарство. Щойно вийшов на плац. Поголос про моє нове становище явно розійшлося по всій вежі. Бійці один за одним підводилися, щоб мене привітати. У кожного в очах виблискувала рішучість. Кожен із нетерпінням чекав на свою чергу. Кожен нападав на мене з незвичною войовничістю. Довго не спав, так, капітане? насмішкувато спитав перший із моїх партнерів, зачепивши моє плече. Наступний зумів ударити мене по ребрах і гнівно зиркнув. Це неправильно. Те, що за три кімнати від мене спить злочинниця. Жан-Люк усміхнувся на весь рот. Не думаю, що вони багато спали. Вона могла б перерізати нам горлянки. Вона лигається з відьмами. Це неправильно. Це несправедливо. Я чув, що вона повіє. Я врізав останньому по голові руків'ям меча. І він розтягнувся на землі. Простягнувши руки, я поволі крутнувся по колу. Кинув виклик усякому, хто наважиться виступити проти мене. Спорізу в мене на лобі текла кров. Когось іще не влаштовує моє нове становище. Жан-Люк зареготав, мов дурний. Йому, схоже, було особливо весело від того, як мене судили, засуджували та страчували. Доки він сам не вийшов на арену. Покажи нещо здатен, старий. Я був старший за нього на три місяці. Але навіть побитий, виснажений, старий я краще помру, ніж здамся Жану Люкові. Бій тривав усього кілька хвилин. Жан Люк був швидкий і спритний, але я був сильніший. Після одного доброго удару він також зігнувся, схопившись за ребра. Я стир кров, із щойно розсіченої губи, а тоді допоміг йому підвестися. «Знаєш, нам доведеться втрутитись у вашу сімейну ідилію, щоб допитати її стосовно дому Трамбле. Подобається це тобі чи ні, бійці мають рацію». Він обережно торкнувся в себе під оком. «Вона справді лигається з відьмами. Архієпископ гадає, що вона може привести нас до них». Я мало не закотив очі». Архієпископ уже висловив мені свої надії, та я не став казати про це Жану Люкові. Він же насолоджувався відчуттям зверхності. Знаю. Наші брати довкола продовжували битися. Досі стукали дерев'яні мечі й гучно врізались одне водне тіла. До мене більше ніхто не підходив, однак, між поєдинками на мене крадькома позирали. Ті Хто колись мене поважав Ті, хто колись сміявся Жартував і називав мене другом За якихось кілька годин Я став мішенню для неприязні своєї дружини І насмішок братів І те, і те зачіпало сильніше, ніж я був готовий визнати Раніше за сніданком було ще гірше Брати нічогісінько не давали мені з'їсти Половина з них надто сильно хотіла дізнатись, як минула моя шлюбна ніч, а половина старанно мене ігнорувала. Як воно було? Тобі сподобалося? Не каже архієпископові, та я якось пробував. Її звали Бабетта. Звісно, насправді я не хотів консумації з нею. А мої брати, вони ще схаменуться, коли зрозуміють, що я нікуди не подінуся, а я нікуди не збирався діватися. Перетнувши плац, я кинув меч на стійку. Бійці хвилями розступалися переді мною. За моєю спиною було чути їхній різкий кусючий шепіт. Мене дратувало те, що Жан-Люк поводився не так порядно, а воландився за мною наче сарана. Мушу зізнатися, що мені не терпиться побачити її знову. Він зумисно опустив меч на мою зброю. У зв'язку з тією виставою на пляжі гадаю, що на наших братів чекає справжнє свято. Краще вже сарана. Вона не така. Стиха заперечив я. Жанлюк продовжив так, ніби й не чув мене. «У вежі вже давно не було жодної жінки». «Хто була останньою? Дружина капітана Барра?» «Там не було на що подивитися. Твоя набагато симпатичніша. Буду тобі вдячний, якщо ти не говоритимеш про мою дружину». Коли ми наблизилися до вежі, перешіптування за нашими спинами стали гучнішими. Коли ж ми війшли всередину, на подвір'ї вибухнув нестримний сміх. Я заскриготів зубами та й удав, ніби їх не чую. Не твоє діло, якою вона є чи не є. Його брови підскочили вгору. Що це таке? Мені здається, чи це справді відчуття власності? Невже ти так легко забув кохання всього свого життя? Селія. Її ім'я розітнуло мене, наче зубчастий ніж. Минулого вечора... Я написав їй останнього листа. Вона заслужила на те, щоб дізнатися від мене, що сталося. А тепер між нами все було скінчено. Цього разу вже остаточно. Я спробував проковнути клубок у горлі, але марно. Прошу, прошу, забудь мене. Я ні за що не зміг би тебе забути. Але мусиш. Лист поїхав із поштою на світанку. «Ти вже сказав їй Жанлюк Жан-люк не відставав від мене. Йому якраз вистачало зросту, щоб крокувати зі мною в ногу. «Ти був у неї вчора? Ходив на останні побачення з коханою?» Я не відповів. «Вона не буде рада, чи не так? Ну, тобто ти сам вирішив із нею не одружуватись?» Жанлюку. Жан-люку!» але тепер одружений із бродним вуличним дівчиськом, яке обманом виставило тебе в незручне становище. Я маю рацію?» Він зблиснув очима і зловив мене за руку. Я напружився. Дуже хотілося вирватися з його хвату або зламати йому носа. «Тут, мимоволі, замислюєшся, чому архієпископ змусив тебе одружитися зі злочинницею?» «Якщо ти винуватий. Я висмикнув руку. Ледь опанував гнів, який погрожував вибухнути. «Я і є невинуватий!» Він знову торкнувся гулі біля ока. Його губи витягнулися в усмішці. «Ну, звісно! Ось ти де!» Пролунав у вестибюлі різкий голос архієпископа. Відтак з'явився сам архієпископ. Ми одночасно приклали кулаки до серця й уклонилися. Коли ми випрямилися, погляд архієпископа впав на мене. Жан Люк повідомив мені, що сьогодні ти допитаєш свою дружину стосовно відьми у домі трамбле. Я напружено кивнув. Про все, що відбуватиметься, ти, звісно, безпосередньо сповістиш мене. Він узяв мене за плече невимушено, товариськи. Жана люка таке бісило. Ми мусимо ретельно за нею стежити, капітане Дігурі, щоб вона не знищила себе і тебе заразом. Я й сам пішов би на допит, але, хоча його голос затих, було очевидно, що він хоче сказати. Але не терплю її. Я йому співчував. Так, пане, тоді йди по неї. Я буду у себе в кабінеті, готуватимуся до вечірньої меси. Її не було в нашій кімнаті, а також у ванній і у вежі. Та й у всьому соборі я був ладен її придушити. Я ж казав їй залишитися, назвав причини, цілком раціональні, легко зрозумілі. Та вона все одно не послухалася. «Все одно пішла. А тепер хто зна, якими дурницями вона займається?» «Дурницями, що можуть відбитися на мені, на чоловікові, нездатному контролювати власну дружину». Я, розлютившись, сів на стіл і став чекати. Подумки згадав усі біблійні вірші про терпіння, які тільки міг. «Спокійним будь у Господі, надійсь на нього». Не палай гнівом на того, кому щастить у дорозі, на людину, що лихо коїть. Звісно, вона пішла. Чого б їй було не піти? Вона злочинниця. Обідниця для неї ніщо, Моя репутація для неї ніщо. Я посунувся вперед на стільці, притиснув долоні до очей, щоб ослабити тиск, що наростав у голові. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоєш тільки лиха, бо лиходії знищені будуть ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Але її обличчя, її синці. Хіба бути моєю дружиною може бути гірше, ніж це? Тут про неї дбатимуть, її захищатимуть. І з нею поводитимуться краще, ніж вона заслуговує. Та все ж тихий, похмурий голос у глибині моєї душі нашіптував: "Може й добре, що вона пішла. Може це розв'язує певну проблему. Може ні. Я приніс присягу перед цією жінкою, перед Богом. Я цього не забуду. Якщо вона не повернеться за годину, піду" Та знайду її. Як знадобиться, переверну місто до гори Дригом. Честь – це єдине, що в мене є. Вона не забере її в мене. Я цього не допущу. Що ж, це цікавий сюрприз. Почувши знайомий голос, я швидко підняв голову. Мені несподівано полегшало на серці. Там, спершись на одвірок і всміхаючись, стояла моя дружина. Вона схрестила руки на грудях. Під плащ вона надягнула. Надягнула. Що це на тобі? Я зірвався зі стільця. Рішучо поглянув на її обличчя, а не на дещо інше. Вона опустила погляд на стегна. Дуже добре видимі і дуже зграбні стегна. А тоді легким порухом руки ширше розкрила плащ. Невимушено Ніби не знаючи, що вона коїть Здається, це називається штани Ти, звісно, чув про них Я, похитавши головою, змусив себе зосередитися, Подивитися куди завгодно, тільки не на її ноги Стривай, що за сюрприз Вона пройшла далі в глиб кімнати І на ходу провела пальцем по моїй руці «Тепер ти мій чоловік, любий! Що за дружина з мене була б, якби я не розмовляла твоєю мовою?» «Моєю мовою?» «Мовчання!» «Ти добре нею володієш!» Відкинувши плащ, вона гепнулася на ліжко і задерла ногу, щоб її оглянути. Я гнівно втелющив очі в підлогу. «Я швидко навчаюся! Знаю тебе всього кілька днів!» Та вже можу розрізнити мовчання дуже сердите, не позбавлене сумніву і відверто занепокоєне, в якому ти мордувався весь ранок. Я зворушена. Лиши гнів. Я розціпив зуби і сердито витріщився на стіл. Де ти була? Ходила по вулочку. Покинь пересердя. Я взявся за спинку стільця. Надто сильно. Деревина вгризлася мені в кінчики пальців, а їхні кісточки побіліли. Булочку? Так, булочку, вона скинула чоботи. Ті з глухими звуками попадали на підлогу. Ранковий спектакль я проспала, мабуть, тому, що дехто розбудив мене триндець якраз стеж за язиком. Ну, вона ліниво потягнулася і відкинулася на подушки. Від того, як міцно я тримався за стілець, мої пальці пронизав гострий біль. Я глибоко вдихнув і відпустив. Уранці хлопчик-служник приніс мені доволі невдалу сукню, таку, що для служниць, із горловиною до вух. На час, доки хтось не дістанеться ринку, не можна сказати, ніби хтось зробив це своїм пріоритетом. Тож я виманила в малого гроші, який архієпископ залишив мені на гардероб І дозволила собі купити його сама Решту буде доставлено ввечері Сукні На сукні, а не на цей безбожний витвір Ці штани були геть не схожі на ті зачухені штанці, що були на ній раніше Вона явно замовляла їх спеціально на гроші архієпископа Вони сиділи на ній, як друга шкіра я прокашлявся. Не відірвав погляду від столу. «А вартові, дозволили тобі піти? Звісно, нам здавалося, що мене не ув'язнили». Лише гнів. Я поволі розвернувся. «Я ж казав тобі, залишайся у вежі». Тут я наважився поглянути на неї. Дарма. Вона підперла обидва коліна. І закинула ногу на ногу, продемонструвала кожен вигін нижньої половини тіла. Я важко ковтнув і з усиллям волі опустив погляд назад на підлогу. Вона чудово знала, що робить, дияволиться. «А ти очікував, що я послухаю?» – засміялася вона. «Ні, зареготала». «Правду кажучи, шасе, піти було аж надто легко». «Вартові біля дверей мало не благали мене забратися. Тобі варто було побачити їхні пики, коли я реально повернулася». «Чому?» Вирвалося у мене перш ніж я встиг схопитись. Я подумки зіщулився. Не можна сказати, ніби мене це цікавило. Та й усе одно це не мало значення. «Мало значення лише те, що вона мене не послухалася». «Що ж до моїх братів?» Треба буде з ними поговорити. Однозначно. Мені більше за всіх була осоружна присутність цієї безбожниці, та архієпископ віддав наказ. Вона залишилася в багатстві й у бідності, у хворобі та у здоров'ї. Я ж казала, шасе. Її голос став напрочу тихим, і я наважився поглянути на неї ще раз. Тепер, Перекотившись на бік, вона дивилася мені просто в очі. Сперла підборіддя на долоню. Другою рукою взялася за талію. Я маю багато ворогів. Її погляд нікуди не відхилився. Лице залишалося незворушним. Вперше, відколи я її зустрів, вона не випромінювала емоцій усім своїм єством. Вона була порожня. Ретельно, вправно звільнила себе від усього. Помітивши, що я її оцінюю, вигнула брову в німому запитанні. Однак у запитаннях не було потреби. Їй не треба було підтверджувати те, що я вже і так підозрював. Хай яка це дурість, вірити злодійці на слово? Кращого пояснення тому, чому вона повернулася, годі було знайти. Визнавати це не хотілося, та вона була розумна. Майстерно оволоділа мистецтвом утечі. Якщо вона сховається, знайти її, мабуть, буде неможливо. Отже, вона тут, бо хоче тут бути, бо їй це потрібно. Вороги у неї, напевно, небезпечні. Я розірвав наш зоровий контакт і витріщився на стовпчик ліжка. Зосереться. «Ти мене не послухалася», – повторив я. «Я вилів тобі залишатися у вежі, а ти не залишилася. Ти зрадила довіру». Вона закутила очі, маска на ній тріснула. Я спробував оживити свій колишній гнів, але тепер він палав не так сильно. Вартові будуть пильніші, особливо після того, як архієпископ почує про твою безсоромну поведінку». Він буде незадоволений Несподіваний плюс І доступні тобі будуть лише нижні поверхи Договорив я крізь зуби Спальні і трапезна Вона сіла В її блакитно-зелених очах спалахнула цікавість А що знов таки є на горішніх поверхах? Не твоє діло Я покрукував до дверей, не озираючись на неї і зітхнув із полегшенням, коли повз мене пройшла служниця. "Бреджето, моя дружина може позичити сукню. Я поверну її завтра на світанні». Коли вона, зашарівшись, кивнула й побігла геть, я знову повернувся до Луїзи. «Тобі доведеться перевдягтися. Ми йдемо до зали для нарад, а тобі не можна з'являтися в такому вигляді перед моїми братами». Вона не ворухнулася. «Твоїми братами? А що їм може бути треба від мене?» Ця жінка певно фізично не могла коритися своєму чоловікові «Вони хочуть поставити тобі кілька запитань про твою подружку-відьму» Вона відповіла негайно «Мене це не цікавить» «Це було не прохання, ми підемо, щойно ти пристойно вдягнешся» «Ні» Я гнівно дивився на неї ще цілу секунду. Чекав, коли вона здасться, коли покаже годящу для жінки м'якість. А тоді збагнув, хто переді мною? Лу. Злодійка з чоловічим ім'ям. Я швидко розвернувся. Гаразд, ходімо. Я не став чекати, коли вона піде слідом. Правду кажучи, я не знав, що робитиму, якщо цього не станеться. Мимоволі згадалось, як архієпископ її вдарив, і жар, що розтікався в мені, став сильнішим. Такого ніколи не повториться, навіть якщо вона лаятиметься, навіть якщо вона вперто не слухатиме жодного мого слова. Я ні за що не здійму на неї руки, ні за що. Тому я всіляко сподівався, що вона йде слідом. За кілька секунд Позаду мене в коридорі пішла луна від тихих кроків. Дякувати Богові. Я скоротив кроки так, щоб вона мене наздогнала. Сюди. Буркнув і провів її вниз сходами, стараючись не торкатись її. До підземелля. Вона стривожено поглянула на мене. Підземелля? Я ледве не реготнув, ледве. Зала для нарад там, унизу. Я провів її вздовж наступного коридору. Зійшов разом із нею з менших, крутіших сходів. Коли ми спустилися, до нас долинули стримані голоси. Я відчинив неоковирні дерев'яні двері біля підніжжя сходів і жестом запросив її війти. Довкола величезного круглого столу посеред зали стояли та сперечалися з десяток моїх братів. Стіл був захращений шматками пергаменту, витинками з газет, вугільними ескізами. Під усім цим розтягнулася величезна мапа Бальтери. На ній було ретельно й точно зображено всі гірські хребти, всі болота, ліси й озера, всі міста і визначні місця. Оце так до нас завітала мала злодюшка. Жан Люк оглянув її зі щирим зацікавленням і неквапно обійшов стіл, щоб оглянути її ближче. Нарешті вшанувала нас своєю присутністю. Невдовзі за ним потягнулись інші, геть незважаючи на мене. Я стиснув вуста, несподівано роздратувавшись. Я не знав, хто бентежив найбільше моя дружина у штанях, мої брати, що витріщалися на неї. «Чи я сам? Бо мене це зачіпало!» «Спокійно, Жан Люку!» Я підійшов ближче і замаячив над нею. Вона прийшла допомогти. «Справді? А я гадав, що вулична голота цінує відданість!» «Це правда!» – беземоційно сказала вона. Він підняв брову. «То ти не бажаєш нам допомагати!» «Поводься пристойно!» – подумки заблагав я. Єдина співпрацю Вона, звісно, цього не зробила Натомість Підійшла до столу І позирнула на папірці Я навіть не дивлячись зрозумів Кого вона побачила Десяток малюнків одного обличчя Різних малюнків І це обличчя з нас Глузувало Ладам де сорсьєр Володарка відьом. Навіть її ім'я викликало Неприємні відчуття вона була нітрохи не схожа на ту каргу на параді Чи на матір із волоссям кольору воронового крила У природній формі волосся в неї взагалі було не чорне А мало дивний світлий відтінок Було майже біле чи сріблясте Жанлюк люк подивився туди ж, куди злодійка «Знаєш, хто така Моргана Деблан?» «Та це всі знають!» Вона задерла підборіддя І сердито витріщилася на нього Навіть вулична голота Якби ти допомогла нам відправити її на вогнище Тобі все б простили Пообіцяв Жанлюк Простили б? Вона вигнула брову і нахилилася вперед Поклавши забинтовані пальці Просто на носа Моргані Леблан Що саме? Публічне приниження Ріда Жанлюк Відповів їй таким самим жестом, і його лице посуворішало. «Те, що ти змусила його зганьбити своє ім'я, свою шасерську честь!» Мої брати схвально закивали, бурмочучи щось собі під носа. «Досить!» – я жахнувся. Моя рука раптом опустилась їй на плече. Я витріщився на руку, велику й чужу на її стрункій фігурці». Хліпнув один раз, двічі. Тоді швидко прибрав руку І постарався не зважати на дивний вираз обличчя, з яким Жанлюк глипав на нас, прокашлявся. Моя дружина прийшла свідчити проти відьми в домі трабле, і не більше. Жанлюк підняв брови з увічливим скептицизмом, чи, може, звеселившись, а тоді простягнув їй руку. «Тоді дуже прошу, мадам Дігорі, просвітіть нас!» «Мадам Дігорі...» Я важко ковтнув і став біля столу поряд із нею. Ще не чув, щоб це звертання вимовляли вголос. Почути ці слова було якось дивно, по-справжньому. Вона набурмосилася і відмахнулася від його руки. «Звіть мене, Лу!» Знову я втупився у стелю... Марно намагаючись ігнорувати обурений шепіт братів «Що ти знаєш про відьом?» Запитав Жан-Люк «Небагато» Вона провела пальцем по низці хрестиків і кілець Які заважали роздивитися рельєф на мапі Здебільшого вони були зосереджені в Лафоре де Йо Кожне кільце означало отримане нами повідомлення про відьом Що мешкали в тамтешніх печерах Кожен хрестик – якусь розвідувальну місію, що нічого не дала. Вуста Люка розтягнулися в невеселій усмішці. «Співпрацювати було б у ваших інтересах, мадам. Ба більше, ви зараз тут не ушкоджені, а не розвіяні пополом по всьому королівству, лише завдяки втручанню архієпископа. Пособництво відьмам незаконне». Запала напружена тиша Вона дивилася в обличчя всім по черзі Явно роздумуючи Погоджується чи ні Не встиг я відкрити рота Щоб підштовхнути її у правильному напрямку Як вона зітхнула Що ви хочете знати? Я кліпнув Вразившись її несподіваною обачністю Та Жан-Люк не став смакувати цю мить А відразу кинувся в атаку «Де вони перебувають?» «Можна подумати, вона мені б сказала!» «Хто це вона?» Злодійка всміхнулася. «Відьма!» «Як її звати?» «Олександра!» «А прізвище?» «Не знаю. У нас на Східному краю працюють таємно, навіть від друзів». Почувши це слово, я сахнувся. Мене враз охопила відраза. Ти, «Ти справді вважаєш цю відьму за друга?» «Так». «Що сталося?» – запитав Жан-Люк. Вона швидко розвернулася довкола, раптом збунтувавшись. «Ви?» «Поясни. Коли ви вчинили облаву на нас у трамбле, ми всі повтікали», – різко відповіла вона. «Я не знаю, куди вона пішла. Не знаю, чи побачу її коли-небудь знову». Ми з Жаном-Люком перезирнулися. Якщо вона казала правду... Це був глухий кут. Однак, провівши з нею трохи часу, я розумів, що вона не розповідає правди, а може й взагалі не здатна на це. Однак є шанси, що існує якийсь інший спосіб роздобути потрібні нам відомості. Я був надто розумний, щоб питати про єдиного чоловіка в їхній трійці того, хто втік, того, кого досі шукала поліція. Та ці її вороги, якщо вони знають мою дружину, то можуть знати й відьму. А всякого, хто знає відьму, варто допитати. Твої вороги, обережно заговорив я, її вони також вороги? Можливо, хто вони? Вона сердито подивилася на мапу. Вони не знають, що вона відьма, якщо ти думаєш саме про це. Я все одно хотів би почути їхні імена. Гаразд. Вона стинула плечима, вмить знудившись, і заходилася лічити на пальцях. Андре та Грю, мадам Лабель, мадам Лабель, нахмурився я, згадуючи, як по-пані Братськи ця жінка поводилася з трамбле в ніч пограбування. Вона стверджувала, що опинилася там випадково. Та... Мені блиснула думка, і я напружився. Початка на повідомленні для архієпископа, на листі, який він кинув у вогонь, мала форму троянди. Ансель же, хоч і затинався, цілком чітко описав інформаторку. Вона мала яскраво руде волосся і була дуже, дуже гарна. Можливо, мадам Лабель усе-таки опинилася там не випадково. Можливо... Вона знала, що там буде відьма. А якщо так? Я багатозначно перезирнувся з Жаном Люком. Той стиснув губи і кивнув. Також здогадався про цей зв'язок. Зовсім скоро ми поговоримо з мадам Лабель. Так. Безбожниця зупинилась і шкрябнула нігтем очі Моргани Леблан. Мене здивувало, що вона не намалювала малювала вусів, розмазавши вугілля. Вона раз на кілька тижнів намагається заманити нас до Бельрозу на кабальних умовах. Ми її весь час відмовляємо. Це її бісить. Вражене мовчання порушив Жанлюк, заговоривши з щирою веселістю. Отже, ти справді повія. Це вже було занадто. Не смій. Тихо загарчав я. Називати мою дружину повією. Він винувато підняв руки «Звісно, як грубо я висловився! Прошу, капітане, продовжуйте допит, якщо, звісно, не думаєте, що нам знадобляться лищата для пальців» Вона з холодною усмішкою вп'ялася в нього поглядом «У цьому не буде потреби!» Я багатозначно глянув на неї «Справді?» Вона підняла руку і погладила мене по щоці. Я буду більш ніж рада продовжити. Тільки скажи, будь ласка. Якби я не знав її так добре, цей жест видався б лагідним. Однак я знав її надто добре. І це була нелагідність. Це була зверхність. Навіть тут і тепер, оточена моїми братами, вона насмілювалася мене провокувати, принижувати. Моя дружина. Ні. «Лу!» Я вже не міг заперечувати, що це ім'я їй личить чоловіче, коротке, сильне, сміховинне. Я перехопив їй руку і стиснув. Цю пересторогу пом'якшив сильний рум'янець у мене на щоках. «Ми відправимо людей допитувати цих ворогів, але спершу нам треба дізнатися про все, що сталося тієї ночі». Я мимоволі ненадовго замовкнув, ігноруючи розлючене бурчання братів. «Прошу!» Її лице розтягнулося в направду жаскій усмішці.